بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تابعهم بالسن إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أبده ورسوله وبع كتاب لنجدك الكبار إخوانا حفظكم الله جميعا كان كراء كتاب رسالة مقدمة في علم المقاصد للشيخ السيطرى حبيضه الله، فقال بعد ذلك اليوم نجبوت كنستلأ إدو في بحثا هذه الرسالة بركيتا دينا علاقة علم المقاصد بالاستشهاد. فقال هنا الشيخ حفظه الله من شروط الاستهاد معرفة مقاصد الشريعة ولا بد للمستهد من مراءات مقاصد الشريعة وكلياتها إن النظر في الأدلة الجزئية للاستصدار ها؟ ماذا فوائد طيب طيب ما شاء الله قال ya, هنا قال الشيخ عبد الله فوائد معرفه مقاصد الشريعه ان جدي الذي تتلاحى يا kita mengetahui tentang makna dan hakikat dari maqasid as syariah serta tarikh eh, taqwim dan tadwin ilm al maqasid pada marahil yang telah kita sebutkan terdahulu hingga pada zaman atau kerana masyarakat ini di mana ikhtina atau perhatian para ulama terutama yang berkecimpung pada ilmu syariah dan kawaidnya berkecimpung pada ilmu syariah dan kawaid syariah yang mereka telah memberikan perhatian yang agak berlebih ya, dan fokus pada ilmi al-maqasid Hal tersebut tentunya tidak lepas kerana adanya sejumlah ta'ida yang nafa, ya, yang akan diperoleh terutama dari kalangan talabatul ilm dan mereka yang hendak mengkaji ya mahasin ya as syariah serta hendak mengkaji ya kawaidul kulliyah serta ke Uh, hubungan dan kesesuaian kulliyatus syariah pada setiap hukum-hukum syara faedah ini beliau sebutkan ada beberapa di antaranya beliau sebutkan ada beberapa faedah makrifah maqasid syariah sehingga kemudian ilmu maqasid ini diberikan perhatian oleh para ulama di antaranya ma'rifatu maqasid Syariah syariah يتمكن المستهد بمعرفة مقاصد الشريعة يتمكن المستهد من إثبات أحكام الشرعية على الحوادث الجديدة وبذلك تثبت صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان تلو رحمه الله تعالى بها دنان من تهوي مقاصد مقاصر الشريعة بكت مقاصر دروريات tahsuniyat, ya, hajiyat dan mukammilat, baik itu yang sifatnya ammah kulliyah, ataukah makasid syariah sifatnya juziyah al-baadiyah, makasid yang sifatnya umum, ataukah yang sebagian saja berlaku pada sejumlah ahkam, nah tujuannya yang mengetahui makasid syariah tersebut menjadikan hmm. seorang mustahid yang temakan menitbati ahkam syariah, dia akan mampu ya memiliki kemapanan dan kemampuan ya untuk menetapkan ahkam syariah ala al-hawadith al-jadidah pada setiap ya kejadian-kejadian kontemporer yang muncul belakangan ya wa bi dhalika tadhbutu syariah li kulli zaman wa makan dan itulah maqsad syariah كذلك jadi antara maqsad syariah apa shalahiyatus syariah bi kulli zaman wa majal. Wa syariah ini berlaku ya dan akan eksis pada setiap tempat Dimanapun dan pada zaman apapun juga. Nah ketika seseorang mustahid mengetahui maqasidus syariah dan mengerti tentang maqsad misalnya jalb al masalih wa dar' al mafasid. Mereka tentang di antara maqsadus syar'i at-taysir mengerti bahawa maksad syari'i rahmatan lil'alamin, yang mengerti bahawa maksad e, syari'ah ada rafa' al-haraj, dan selainnya, sampai kepada maksad al seperti hifat, ya ad-din, wa hifat, al-nafs, wa hifat, al-akal, dan kadalika al-nasil dan al-mal, ketika seorang mujtahid mengerti maksad syari'ah ini, dia akan bisa mengurus setiap masail-masail yang ada belakangan. Yang mana contoh atau telaah masalah ini, bisa jadi kita enggak akan mendapati pada kita kitab kontemporer. Contohnya misalnya, ya, misalnya berkaitan, ya, contohnya pada masalah istinsah, ya, misalnya masalah cangkok organ tubuh misalnya, atau kaitannya dengan eh, tiflul umbubah, menyimpan, atau mungkin yang marah di belakangan ini amat ya, tentang ras gender ya. Ya, karena kalau-kalau belum terbukti akurasinya ya. Ya, ya jadi masalah masalah yang kalau kita melihat ke kutub al-furūq kita akan dapatkan contoh atau bahkan yang solid dengan masalah itu hampir enggak ada. Tetapi kemudian kalangan mustahid ya al-ikhtilaf di kalangan mereka nantinya pada hasil ijtihad mereka semua mengacu kepada asumsi yang sama Bahawa tujuan netijah tersebut Untuk mura'at atau din syar'i. I. Contohnya pada istinsakh misalnya Ya in ala khilaf ala manjawazah Dan juga yang mengatakan almana Alhamdulillah ulama mengatakan hijus Istinsakh Dimana? Hifat an-nafs Ya untuk alasan yang sama juga Sebagian lagi mengatakan Lai hijus dengan alasan yang sama juga Hifat an-nafs Cuma pada sudut pandang yang berbeda Ya, kenapa seseorang yang nak kondisi darurat misalnya, kondisi dia enggak mungkin hidup kecuali dengan istinsah, dengan organ tubuh yang uh, agak penting misalnya jantung, apalagi paru-paru, ginjal atau semisalnya, ya. Pak ini ada murah atau hifat, adnus bagi si penderita, tetapi akhirnya sebagian melihat bahwa kondisi tersebut akan menyebabkan terjadinya jual beli organ tubuh. Akhirnya menyebabkan terjadinya kasus-kasus pembunuhan, penculikan atau yang semisalnya yang mana tujuannya agar orang yang diculik atau dibunuh tersebut diambil organnya, lah kama ala tahrim. Akhirnya mereka mengatakan haram istensah. Ya demikian halnya juga tentang bayi tabung, demikian halnya juga dengan transgender dan seterusnya Ini ala khilaf nasriyah di kalangan ulama semuanya mengacu kepada asumsi maksud syar'i tersebut. Yeah. Jadi ini ma'rifatul makasih Sehingga penting Terutama bagi seorang mustafid Adapun bagi kalangan awam Al-mukillid Tentunya mereka akan belum sampai kepada taraf seperti ini Mereka hanya bisa melihat Adillah al-fariq al-awwal Atau adillah al-fariq al-tani Hanya melihat dalil dari ulama' yang kelompok yang pertama Ulama' kelompok yang kedua Yang dianggap lebih kuat Maka itulah yang dia amal, Yang dia amalkan yeah. Ini sama halnya juga yang sering mungkin disebutkan dan sebagian ikhwan kita masalah pengharaman sejarah misalnya rokok misalnya ada dalil yang mengharamkan lafadz nassan ada ijma' fi dalik nah. tapi tahrir fi dalika madah qadna muraah maqsad syar' syar'i Hifat madah hifdzun nafsi wa hifdzul mal ya siyana tun al ibad al-an menjaga ya hamba ya Tersebut dari kebinasaan Atau penyakit, atau kematian Dan juga tentunya menjauhkan dari At-Tabdir Dan ini syar'i syari'i Saya sebutkan tadi, bahawa terkadang Dengan maksadun syari'i Kita bisa menentukan sesuatu itu Ya apakah hukumnya itu haram Ataakah halal Apakah dia wajib atau tidak Atau tidak ya, kerana, eh, Tadi juga kita telah terangkan Bahawa ada alakah antara Maqasid syariah dengan adilatul syariah Bahawa adilatul syariah Itu selalu Mada musil ila maqasid Syariah Ya adillah baik itu dari Adilatul kitab wa sunnah wa jemaah wa qiyasul asal Demikian juga halnya Istisahan, sadid al-dara'i, istislah Semuanya musil ila mada Ila maqasid Al-syariah, kerana itulah Ada sebagian kalau ulama mengatakan Izan kalau begitu maqasid syariah Dapat dijadikan dalil pegangan untuk menentukan hukum Yaitu syari' atau hukum Mada eh, Hukum syari' pada suatu permasalahan Halal haram wajib ada atau tidak Tapi ada satu poin yang harus dicatat Bahawa makasih syari' Walaupun seperti itu Nafaknya manfaatnya pada dilalat Untuk mengetahui suatu hukum syari' Tetapi makasih syari' Tidak dapat berdiri sendiri Ini berbeda dengan Anggapan sebagian kalangan eh, Fukaha dan ahl eh, ahli makasud yang berasumsi atau mengatakan menyangka bahwa makasud syariah adalah dalil dan bidatiah tak lisa lisa, lisa bersih, tidak seperti itu. Ya? Kerana makasud syariah seolah-olah makasud syariah ini hanya Mushiratun ala wujud dalil. Jadi makasud syariah itu hanya sekedar mengarahkan kita, ya memberikan indikasi kepada kita bahawa ini ada dalil yang menunjukkan hal seperti itu. Adanya bahasa sederhana qashish qashishun lil adillah syar'i syar'ia makanya kuatul maqsadus syar'i itu selalu ya ber, berbanding lurus dengan kuatil adillah semakin kuat adillah ya, yang menunjukkan Pada suatu maqsad syar'i maka hata maqsad syar'i juga semakin semakin kuat semakin eksis keberadaannya Nanti akan kita sebutkan di Taksimat pada makasir syariah Ada makasir syariah kat'iyah Ada makasir syariah dhan Dhan'iyah, perbedaannya Mada? Adillah Tuhan Adil adillahnya tuha. kat'i Adil adillahnya adil adil mada? Dhan'iyah Dhan'iyah Ini fahidah yang pertama Yang kedua Kata Syekh Hafidahullah Ta'ala disini Bima'rifati makasir syariah Yakunu ladal mukellef Ilmamun Bi syara' Wa ihatatum biha Biheithu yastati'u Bi ma'rifatil qulliyat Ya, ma'rifatil juz'iyat Masya Allah Alhamdulillah Faidah yang kedua Bahawa tak kala seseorang Dia punya jangkauan pengetahuan Tentang maqasul syariah Atau mengetahui maqasul syariah Yang kita uwarikan tadi Masalih, mafasid at taisir dan seterusnya kalau seseorang mengerti bahawa ini adalah maksud syariah, maka seorang mukallaf, ya, dia akan punya perhatian, ya, dia akan punya jangkauan yang lebih luas, ya, pada akal syariah ini tentunya dibandingkan bagi mereka yang tidak mengetahui maksud syariah, ya, yang tidak mengetahui maksud ya syariah. Kalau seorang mukallaf yang mengerti maksud syariah pada masing-masing adillah yang ada dia bisa menjadikan makasih syariah ini sebagai timbangan dia untuk hukum-hukum yang lain, ya, jadikan timbangan dia, takaran dia untuk mengukur hukum-hukum yang dia mengerti, ya, derivasi dari setiap hukum yang ada tadi, ya, untuk melihat ya, kembangan atau dari hukum-hukum yang dia ketahui. Nah ini tak mungkin terjadi bagi seorang yang mengerti makasih syariah. Nah seseorang yang tidak mengerti makasih syariah yang jumud hanya sebatas al fat syariah al fat ahkam syariah Dia akan mengerti ma'ani yang dikandung oleh ahkam syariah tersebut Yang nanti kita khawatirkan tentunya akan berujung Kepada sifatul jumud dalam memahami dalil Ya sikap jumud dalam memahami adillah syariah Ini kadang-kadang sudah wakil oleh Yang matahaw zahiri terdahulu Ketika mereka menafikan adanya ma'ani wal ilal Pada ahkam syariah itu termasuk diantara zalat yang ada di kalangan ahli ilmu kita. Allah merhamahum. Ya, ketika kalangan Bahdawi mengatakan ahkam syariah ghairu mu'allal albatta. Tidak terdapat ma'ani pada ahkam syariah. Walaupun dalam beberapa penerapan oleh Imamul Azam seperti Ibnu Hazm rahimatullah alaihi beliau pernah mensyahr seperti itu. Tapi secara jumlah kaidah yang ada di kalangan Zahiriyah, nعم. Hasilnya madzhab jumud pada adillah. Jumud pada Adillah. Bahkan ada beberapa permasalahan fikih yang kita anggap Ini permasalahan yang cukup aneh Bahkan cukup e, dapat ditertawakan Contohnya misalnya Mereka mengatakan Ya tentan tidak boleh Ya ha sesorang yabul Ya yabul ala Al-mai Al-mai ratit pada amanan Air yang terkena tidak boleh Kalau membuang air kencing Tujuh sunaya Hati jumut ala adillati syari'iyah dan ya, berarti bahawa maksat di zalika wal idha' Tujuannya mana? Kenapa dilarang al-baul fi ma' Ya pada air yang ad-daim, air yang tergenang. Kenapa di mahal yang ditanjiz, ya tidak Dia menganggap bahawa ini illatnya ta'abudiyya li'anna al-ahkan daeramu al-lala Izan halas, yang dilarang kencing Berarti kalau kencing dibuat tol, terus ditual Yajuz sama Yajuz Indahul Yajuz tapi ada jumud seperti ini. Itu mungkin terjadi bagi seorang mukallaf ketika dia tidak mencoba untuk mengetahui maksud syar syar'i. Mulai dari maksud syar'i juzi ada kata maksud syar'i kuli. Ini, <tuh> yeah. sini kata uh, ditulis bukan <tuh> lebih lebih hezulah tetapi bimarifatul kuliyat. Kita mengatakan mengetahui bimarifatul kuliyat, maka kita pun bisa mengetahui mata bimarifatul juz juzi. Biasanya raf al mashakkah. Hati kuliyatul syariah Rafa al-haraj Kuliyatul syariah Ya bahawa Adha min at-taysir kuliyatul syariah Syariah Maka ketika dia mengatakan Wal-masyakka tu marfu'ah Ya wa masyakka dia harus dihilangkan angka dari syariat kita Bahawa setiap ahkam syariah Dia bisa mengambil istimbat. Ketika saya Di halat al-masyakka Saya akan menerjakan ibadah salat Misalnya ibadah salat, misalnya jamaah Dimana fisih mashakkah? Abaikan mashakkah yang terbatas. Hanya pada zulmatul lail hanya pada masalah Maratul abdi kediam sakit, atau malam yang gelap gulita, ataukah ketika terjadi hujan lebat. Sebenarnya memang tidak. Bahkan semua yang yusil ila mashakkah itu masuk pada masalah ini, kulihat ini. Hasil pada kulihat ini. Kalau misalnya dia hendak melintasi tempat ke masjid jamaah. Jadi dia melintasi ada hewan buas misalnya, menanti, menunggu. Walaupun ini mungkin ada istimewa lah, alah dia enggak ada Mungkin hewannya tidur, ya mungkin hewannya lagi madreesh segala macam. Dan ketika dia menyangka dengan mata, dengan pandang dia bahawa mungkin terjadi sesuatu membahayakan diri dia, boleh engkau dengarkan jamaah atau masjid. Boleh dengan mata kulihat yang ada. Apa kulihatnya? Rafaq haraj. Ya, rafil masyak Ya, artikan misalnya Seseorang ketika dimaksakan dirinya untuk asyian Dia bukan musafir bukan ada kondisi sakit yang nampak Tetapi kapan dia berpuasa Pada saat itu, pada hari itu Berapaan waktu kemudian Dia akan mendapatkan imbas Atau hal yang tidak baik bagi diri dia Hal yasul Atau dia bahkan kafarah Eh, bahkan kafarah jadi ya, dia tak perlu berpuasa lima saja, haraj. Dan ini cukup dengan mengetahui madad kul kul dan tidak. Terkadang kita akan keluar dari tahairin nusus apabila kita mengetahui madad kul ini dan menjadikannya sebagai uh, standar ukuran kita untuk penerapan sejumlah aqan syariah juziyan. <tuh> ya, cuma ini tentunya tidak sesederhana yang anda bayangkan. Ya, kena. Ya, masalah Aqisah seperti ini. Itu butuh penalaran dan tahkik Ya perlu aduk arus manapnya Arus manap Tahkik dari yang kita anggap itu Sebagai illat atau Alasannya, kalau tahkiknya enggak tepat, itu enggak diperbolehkan Iya <tuh> Yang ketiga Aitawul mustahidi dhannan galiban Bi annan nasa syariah المقاضفة لمقاصد الشريعة له معارض بهيث يبحث أن المعارض بحثا قوي أما إذا كان موافقا لمقاصد الشريعة فإن بحثه لن سيكون أقل. السلاسلة التالية، يعني، بعضا من مقاصد الشريعة هذه إذا كان منجدك صار مستهيد dia bisa memiliki pola yang punya sunan edalil, dan tiketan, tiketan, dan delil ya, dan dalil yang tidak mesti harus sampai pada rutbah tul yakin. Sampai pada rutbah gala batul dan sekalipun juga. Kedua memahami adanya maksad syar'i ya bahwa suatu nasun syar'i ya al-mukhalif di, di syari'ah lahu mu'arif. Kalau ada suatu nasun syar'i atau suatu klain da'wah misalnya. Ya da'wah kalau suatu hukum syar'i ternyata hadir da'awa itu mukhalifah di makasid syariah menyalahi makasid syariah fi nafar hadar mustahid pada pandangan seorang mustahid mustahid tersebut ketika dia melihat bahawa e, hukum ini atau e, argumen ini mengasai maksad syariah yang dia fahami itu akan menjadikan ma'adha tertanam pada benak mustahid tersebut yang bahwa ada dalil mu'arif ada dalil Mu'arif Dimana? Kerana Maksadun syar'i itu selalu eksis bersama dengan adanya Adil Adillah Dan kapan adillah ini ternyata tidak mendukung Maksadun syar'i apalagi Ini maksadun kulli mansus Ya maksad syar'i yang tertera penjelasannya dari syariat Itu tidak didukung oleh hukum tersebut Ya itu pasti ada mu'arif Harus ada mu'arif Harus ada Yang mu'arif Begitu ia berhasut anil muafid di bahasan dengan demikian akan menjadikan ya bagi mada, al almustahid ini untuk melakukan bahas penelitian yang telah ahli lebih lanjut ya yang bahas yang lebih kuat untuk mengetahui muafid dari hukum yang telah ah yang telah ada. Amma jika kana muafikan ada bunjuklah hukum tersebut muafikan Li maqasidu syari'ah Fa inna bahtahu hina izin sayakunu aqal Misalnya Ya hukum syari'i Tersebut muafikan Di maqasidu syari'ah Maka fa inna bahtahu hina izin sayakunu aqal Ya ini sering terjadi Terutama pada masalah tilhajiyat Ya Masalah hajiyat dan tahsiniyat Terkadang Ya kita melapakan suatu hukum syari'i Terhadapkan oleh komunitas Muslimin tertentu pada muamalat mereka yaitu muamalatul maliyah misalnya yang terkadang kita lihat dari muamalat tersebut ia ya, tidak terdapat maksad syar'i yang diinginkan yang misalnya maksad syar'i Adam al-Idrar atau Rafal jahala fil, fil ma'bi' dan seterusnya walaupun ini sifatnya maksad syari'i juz'i ketika misalnya pada transaksi tersebut ya transaksi tersebut tidak mendukung maksat syari yang ada tambahkan lagi yu khaliful qiyas wa ya qiyasul asli tentunya ada dalil yang kuat di kita bahwa itu ada dalil mu'ad dalil mu'arid karenanya ya, dalil ya al mu'arid ini banyak contoh misalnya sebagian mempersoalkan masalah ini seperti pada kasus-kasus uh, yang sering yang lagi marak yang dibahas oleh banyak kalangan uh, membahas fi ahkam seperti Transaksi dropship misalnya, ya? Apakah ini dimanakah secara syar'i atau tidak? Jika tidak, maka dah hukmuh. Wasyuk adillah ala dalika. Sebabnya ketika kita melihat bahawa transaksi seperti ini sudah menjamur, ya, dan itu menjadi sesuatu yang eh, tidak lepas dari kehidupan kaum manusia, misalnya, sampai pada tingkatan hajatul insan, ya atau al insanu ahwat ilahade, dia butuh kepada model-model transaksi seperti ini. Tambahkan lagi transaksi mana, internasional, suatu negara dengan negara yang lain, misalnya, atau transaksi transnasional yang terjadi, itu biasanya dengan model seperti tadi. Nah kadang-kadang sebahagian orang menganggap ya bahawa apabila kita beranggap, beranggapan bahawa akad seperti ini haram mutlakan, itu mukhalif dengan maksud syar'i mana, hajat al-insan, hajat al-insan ila darik kalau kita batasi maka akan berapa banyak Yang kebutuhan kaum ke muslimin yang akan ada tertiada? tertiadakan. Ya, dan berapa banyak mole transaksi yang ada antar suatu perusahaan yang berada pada suatu negeri dan negeri yang lain yang bisa jadi ini mengikat hidup orang banyak. Agar kita bukukan begitu saja. Sehingga ada sebagian kalangan ulama mengatakan transaksi seperti ini Jais Ya, apakah ada muarid? Ada. Tapi kerana kan mereka melihat bahawa sejalan dengan maksa nushari, mereka pun berasumsi bahawa muarit ni juga tidak begitu kuat, tidak begitu kuat. Atau muaritnya hanya sebatas adilatul amma dari dari sifatnya umum yang mungkin beroleh taksis, mungkin beroleh adanya pengkhusul, pengkhususan. Natoriah yang sebaliknya berbeda lagi. Ketika mereka menafikan ada maksa nushari sama sekali. Dengan dalih bisa diganti dengan model yang lain Ya Itu tentunya mereka beranggapan bahwa ada mu'arad yang kuat Sehingga model transaksi seperti ini diharam Diharamkan Dan tentunya dapat sebagian kalangan ahli ilham Ya Masya Allah La halla wa la quata illa billah Terus juga yang keempat di sini, menyebutkan Ifadetu tali bil ilmi Fi tasawwuri mabahi alqiyas. وَتَتْبِيْقِهَا عَلَى الْحَوَادِيثِ Ya, itu ifadati talib al-ilam faedah kepada talibatul ilm, Ya, untuk mendapatkan gambaran sederhana Tentang masalah-masalah qiyas -masalah Ya, terutama bahis Al-qiyas Setelah kita singgung tadi bahawa Berkaitan dengan al-ilad Ya, kita akan banyak berbicara tentang munasabat Al ilad dengan mada dengan hukum yang ada pada al asal terus terapkan pada hukum yang ada pada al fara. Di mana munasabat ini itu erat kaitannya dengan pembahasan maka al makasir. Ya urat hubungannya dengan maka makas, Apakah illatnya ini munasabah dengan hukum yang ada atau tidak Kalau munasabah artinya itu adalah maksud syar'i juzi juz pada hukum tersebut. Sehingga jika mafsadul syarijuzi ini Ada pada hukum tadi Juga ada pada hukum yang lain Yang furuh Yang mungkin di zaman terdahulu enggak ada Kita akan berlakukan hukum yang sama Ini akan mengarahkan kepada Tanda Betul Ilham Untuk memahami makna Qiyas Itu sendiri Yang mana kalau kita belajar ilmu usul Yang sederhana Atau di bidayah dalam ilmu usul Terkadang Qiyas hanya didefinisikan Mada? Ilhaqu Mada? al far'u bi asl fi hukmin bi illatin ja' san tapi tidak pernah digambarkan illatul jam itu kayak apa apakah illatul hus mundabithah atau tidak apakah illat itu hus waspan lazim atau ghayrida ya kan nah nanti kan belum belajar tentang maqasid syariah kita akan dikenalkan tentang babahis ki al qiyas tadi dan muhuri ya munasabah baik munasabah yang ada pada illat Ya, kalau dia di Kutubul Usul, itu lebih dari 20-an Pembahasan tentang Munasabat tadi Yang ya, boleh berbicara tentang itiradat dan segala macam Nah, itu tidak sederhana Kadang-kadang kita bayangkan Kalau kita berbicara tentang ya uh, Kias di Kutubul Usul Yang awal misalnya di Bidayah itu tadi dirasa Berbeda kalau anda mempelajari Makasid Di awal mempelajari Makasid Syariah Kita sudah dikenalkan bentuk-bentuk Munasabat tadi Ya. Demikian juga tentunya ada khawaits yang lain yang juga disebutkan oleh sebagian ahli al-maqasid ya bahwa maqasid syariah ya yang paling inti yaitu untuk tahqiqul ubudiyah. Tahqiq mana? ubudiyah. Limada? Karena maqasid syari'ah itu menerangkan kepada kita muradullah azza wajalla dan menerangkan muradil Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sudah sebutkan bahawa Semua yang dengan makasid syariah Itu akan berujung kepada makasid Ukhrawiyah Semua makasid duniawiyah Itu akan berujung nanti Maknanya kepada makasid ukhrawiyah Dan inti dari makasid ukhrawiyah tahqiqul ubudi Ya tahqiqul ubudi kepada Allah subhanahu Ya tahqikul ubudiah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya. Nah, kalau seseorang Misalnya dia mengerti ma'rifatul maqsad syar'i ya maqsad syar'i maka dia juga akan mampu faedah kedua setelah tahqiq dia juga akan mampu pada tahqiq kamal al ibadah tahqiq kamal al ibadah nah ana berikan misalnya ketika seseorang mengerjakan salat zuhur di baitih salatnya sahih atau tidak sahih ketika mengerjakan salat di masjid awla awla awla tetapi ketika orang hanya membaca dalil, baca dalil misalnya, ya, bahwa salat fil jamaah di masjid derajatnya 27. Ini salat di rumah, mana satu derajat. Mungkin saya dia akan beranggapan, ah masjid masjid ni, ini masjid, masjid masyarakat, imamnya najdijin. Kalau kalau kalau salat, masyaAllah, ya, kadang-kadang ambil nafas aja susah. Ada penyakit asma kayak ni. Ya sebanyak seperti ini mungkin kita bisa dikanjilkan. Udah anak solat di rumah, anak salat ilkirah. Coba baca misal satu juz, baca dua juz. Semoga dengan banyaknya bacaan, bisa menutupi perbedaan seli selisih. Ini pembahasan sederhana. Tak ngeri maksud syar'i i. dan ngeri maksud syar'i. Dan kalau orang mengerti masalah maksud syar'i, ya fi tashri'i salatil jama'ah fi masjid bahawa maksud syar'i mana? taaluf والتأخي وفيه juga istimamah an-nas wa fi kadhalika matha silat rahim an-nas ini maqasid as ada pada matha salatul jamaah jama'a 'inda dakankum al-masjid anda berkenalan dengan orang-orang yang ada di masjid fa fi ta'akhhi ketika anda bersama dengan orang-orang yang taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi ta'rif al-qulub fi istima' kadhalika Jangan wafikah dalam keadaan taat ilallah ketika anda berada di tengah-tengah mereka. Nasu surah yang bererti maksud seperti ini akan menjadikan dia mada lebih cenderung untuk melajukan salat masjid jamaatan ketika dimana di dimana dia mengenal maksud syar syariah tadi. Terdapat hal yang kedama ini sebenarnya dilakukan oleh beliau, hadis Allah bahawa makatul syariah ialah tahqiq al-ubudiyah dan Ya tahqiq kamil ibadah, tahqiq kamil ibadah. Dan juga fihi mada, ya fih bayan mahasil syariah wa mahamihah. Penjelasan tentang ya kesempurnaan dan indahnya syariah Islam. Wah syariat Islam itu maksudnya mada rahmatan lil alamin. Wah syariat Islam itu adalah agama yang Hanafiyah sumha. Agama yang ringan, agama yang mudah, agama yang mana itadakal, amru ittasak, selalu ada kelapangan. Ini amada, agama, agama Islam. Tidak ada satupun masalah yang ada pada seorang hamba berkenaan dengan syariat kecuali Islam punya makharus bagi dia. Bagaimana mengetahuinya? Marifatul fatul makah, mari Ya, ketika kita mengenal makhasid, makhasid, ya makhasid ushari. Tak, masya Allah Taala. Nam, lantas katakan Syeikh Abu Dawoalah, "Walisa klu mukallafin, biajat ila marifat al-maqasid al-Shariah." Ada macam ni. Tidak semua mukallaf. Benar. Ya tidak setiap mukallaf dia biajat. Dia butuh untuk marifat al-maqasid al-Shariah. Lainnya noo' dhaqiq min anuail ilm. Ya, tidak semua mukallaf dia dituntut untuk mengenal ilmu al-makasid jangankan ilmu al-makasid, ilmu al-usul waqawaih al al-hadith jadi rakyatan wa riwayatan dan ya, semua bukalaf dituntut untuk mengenal ya ilmu ilmu semacam ini termasuk ilmu al-makasid tetapi marifat ilmu semacam ini ya itu untuk ya, oleh sebagian kalangan, eh, eh, ahli ilmu mereka bahkan dijadikan sebagai fardu kifaih Ya, bahawa harus ada salah seorang di, di antara suatu negeri, suatu tempat, harus memahami ilmu seperti ini sebagai penyeimbang. Ada wujudil awamin nas yang tidak dituntut untuk marifat ilmu makasid dan ada satu orang nanti yang mampu menjadi ya e, referensi mereka, rujukan mereka untuk mengenal ilmu syariat Hasba bermakasid syari syariah. Tambahkan lagi juga bahawa marifatul maqasul syari'iyah ini sangat dibutuhkan oleh seorang mustahid ya, dibutuhkan oleh seorang tidak musthih, usah mustahid di mutlak mustahid di tertentu saja membutuhkan marifat ilmu al-maqasib ilmu al-maqasib ya? bahkan mereka yang yashtagi bilfatiya yang mereka menjemukkan diri dengan fatwa wal-qadar juga harus mengerti ilmu tentang maqasib Maka bayangkan pada suatu negeri misalnya Awamun nas di negeri tersebut tidak satu pun mengenal maksan syari dari syariah Islam dan para kuda, para hukum ulat umur tidak satu pun mengenal makas dari syariah. Iš hasil. Kita bayangkan zina pasti merata di mereka, kerana enggak ngeri tentang hifat an nasl Yan enggak pencurian, perampokan, pembunuhan kan terjadi merata. Limaga enggak ngeri tentang hifat. Ya amal dan ketujua tentang hifat an-nafs -naf, an-nafs. Ya, jadi mesti ada di suatu negeri, suatu negara, suatu wilayah, ya seseorang yang mengerti tentang makna syariah Tapi tidak setia al-muqallad. Adapun bagi awam nantinya yang matlub yang fardu bagi dia al-kabul. Dia mesti menerima ya penjelasan, pemaparan. Orang yang mengerti memahami Ma'rifatul maqasid tadi kalau mukallid lihat imamnya, dah jauh berbeza dengan seorang mukallid begitu seorang imam. Dimana? Hmm. Karena al-wajib al-alami. Al Mana? Ma Ada melincar. Ini wajib. Ini, ini perlu tekankan juga. Kalau seorang jamaah saudarinya awam, yang saudarinya ami awam dari syi'ah, yang ahkam syariah, dia ngerti taklim ahkam syariah. Nggak ngerti makasul syariah. Nggak pernah belajar apa. Jangankan belajar ulumul alat. Nggak pernah belajar bahasa Arab aja enggak. Dia awam. Tahu nggak yang wajib bagi awam? Ada il inkar. Dia nggak boleh banyak bacot. Kalau bahasa kasarnya. <gul også> Itu kasarnya. <gul holes> Abis dia nggak boleh banyak banyak bantah. Sebenarnya terjadi Masya Allah sebaliknya. Terkadang ahli ilmu yang banyak diam. Ya sukunin nafsi itu ada pada ahli ilmu, itminan itu ada pada ahli ilmu, awam. Sebaliknya agresif mereka. Ia ya, padahal al-wajib bagi seorang amni itu harusnya ada Adam. Adam yang ingkar. Nih. Jadi kalau anda menjadi seorang awam, ya anda itu kedudukannya layaknya mukalif bagi seorang iman ketika anda menempaikan diri Kalian buat awam di hadapan seorang alim yang mengerti makna syari syariah. Kerana itulah ikhwan dan jamiah, mempelajari maqah secara penting. Kena raf'u darajat seseorang, bagian dari ilmu. Dan seorang yang dia utul ilmu selalu mendapatkan ketinggian derajat. Tidak hanya di akhirat di dunia pun seperti itu. Ya, ini salah satu di antaranya. Nih. Qalauna ami yakfihi talaki ahkamah syariah. Walau lam ya'rif maqah sidahar. Leanna hula yb tuha walaun fi mahallihha. Ya ada pun awam cukup dia talak akar cukup dia mempelajari menyadur ahkam, duduk di majlis. Ya Ustaz, apa hukumnya ini? haram haram. Kemudian kita awam. Padahal kalau ada awamnya khabar dikit dalilnya apa tulis dalilnya ini jangan salah. Dia katakan misalnya apa hukumnya berzina. Haram. Abu dah lihatnya, akhiru salatan. Lainnya apa? An-nahi, an-shayin mana? Amrul an Wal-amrun an-shayin mana? Kekatanya, kalau orang dilarang itu melakukan satu perbuatan, berarti perintah melakukan yang lain. Kalau tu diperintahkan melakukan salat, bati anda tidak boleh melakukan sih. Itu indahum um, indah mutakan limin. Terutama orang awam yang ngerti. Dia pasti cuma buat kebimbangan. Ini orang di atas ngapain? Ngapain ngobrol kan? Dan itu kalau yang ngomong ini mungkin sekeras kayak Ustaz Abu Hanifah yang kepala dia sudah roda tunadir, mu'madri ish. Misalnya, semua aja enggak terjadi ya. <tuh> ya Kena seorang e, mu'allim, seorang murabi, itu dia seorang mursyid Ya itu penting. Itu yang dipahami. ada nasihat. Waktu ketika seorang mu'allim, seorang mursyid dia jangan sampai datang dengan al-ghaz ya, Pada pe penyampaian ilmu kepada awam Nah boleh datang dengan sesuatu yang merisaukan dia Mengunggungkan awam tadi Atau awam itu menjadi bertanda tanya Kok gini, kok beginilah Nah boleh seperti itu Dia ya, harus disampaikan sesederhana mungkin Dan agar dia mudah untuk melakukan amal Ya Tujuk jadi awam ini dia nggak mengerti, walaupun dia tidak mengerti makasid syariah, kerana walaupun dia mengerti, dia tidak tahu bagaimana menempatkan makasid tadi, dia tidak mengerti bagaimana meletakkannya secara tepat. Wa inna al-mahtajul ilm arifat ilmu makasid hukum ulama, dan khususnya ahli istihad, aladin yang istimbitun ahkamah min al-adillah kama yatin. Ya, yang membutuhkan ma'rifah ilmu maqasid ini ya, mereka adalah ya para ulama yang berkecimpur terutama pada bidang ilmu syariah terlebih khusus lagi ahli istihad ini ahli istihad di sini adalah makna yang lebih umum jangan difahami ya, jangan difahami bahawa ini se seperti mustahil mutlak kerana wujud mustahil mutlak mungkin untuk zaman kita sampai berapa dekadi ke depan itu hampir-hampir hal yang mustahil wujud yang mustahil mula untuk bayangkan seperti Syafi'i, Abu Hanifah Malik, Wah Ahmad Ibn Hanbal dan amalihnya dari ahmadi al kibar rahimahumullah jami'an. Ini agak sulit untuk kita dapat. Apalagi beberapa kalangan fokus memberikan bobot seorang mustahik itu yang boleh jadi jawapan seperti ini enggak kita dapat dari seorang pun yang hidup di zaman kita. Ya? Seperti misalnya diantaranya hifat sekian ribu hadis riwayatan wa wajirayat ngerti fikihnya lagi, yang ngerti marifatul ilalnya, yang ngerti juga kalam terhadap sanadnya dan ruhannya. Ini saja sudah cukup. Dan marifat di sini bukan marifatul kitab, ya itu tukang hadis kata orang. Ya, itu bukan mahdi. Kalau dia misalnya hanya marifatul eh, tasywatatib jarwat adil hanya dengan melihat kitab, ya kalau ngomong depan orang dia bisa menguraikan, lah itu mana? Itu tukang hadis Ya, belum lagi nanti tentang Marifatu qawadu syari'ah Wa tanziliha fil furuk syari'ah Ya, harus kenal qawadu syari'ah Quliyah, qawadu syari'ah syar Juz'iyah, terus peletakannya pada Furuk-furuk syari'ah Harus mengerti maqafidu syari'ah Amma wal kulliyah, qatiyah dunia seterusnya Ya, lumayan Ya, ini hal yang Apa, hampir dikata tidak mungkin Atau sangat sesuatu yang Sangat sulit kita dapatkan di zaman kita atau berapa waktu ke depan. Ia ya. tetapi ini tetap istihad di sini itu semua yang punya ahliat ilil istihad dia punya pemahaman dia punya marifat ya pada bidang ilmu syariat dan semua bidang ilmu yang menunjang pemahaman tentang ilmu syariat dan tentunya kapasitas istihad dia itu selevel atau setara dengan marifat dia marifat ara dza sama arau bagi muqallid fala haqqalahu lil istihad ya dia dengga punya hak untuk melakukan is ijtihad nah ya alladzina istanbituna al min min al adillati kama ya'ti istinbat pada ahkam min adillah kama yang sudah disebutkan tadi di pembelajaran, pembelajaran dirasa kita di tarikh tashih atau bisa kenal perbedaan antara asr ijtihad dengan zaman setelah setelahnya Yeah. Sa -ha -kan? ha? Nah, yeah. <coughs> uh. Ya, masya Allah. Sakan, alas, hah? Tambah as, insya Allah. Ia nak kefilehan kita. Ya, tajib. Tadi, ya, ada kita sisakan tadi pertanyaan dari Iqwan. Ada alaqtadi, ada masalah. Ilad alqayyah, ya? أي شكل فسؤال تدري أنا ما تذكرت. أبا سؤاله تدري؟ <تصفيق> الفلس... إلا الفلسفة. إلا الفلسفة فينا. تعليه تعلي الفلسفة في ماده؟ طيب. فتعليق الفلسفة هو إلا الغاية. يا عين إلا الغاية تصلجوا لكنيا لأن الحكمة من مقصود الحكم. يا كده إلا yang mana illa tersebut dijangkau dari suatu tujuan hukum syarak, ya ini yang oleh sebagian ulama ada mengatakan kat yudraq bil akal, kat bil akal, wa kat latudraq bil akal. jadi bisa dijangkau dengan akal terkadang, bisa juga ti tidak, Ada ini kaitannya tadi juga kita lewatkan ya, tentang istilahat di sebagian kalangan uh, usuliyin dan juga ahli maqasid yang mengatakan bahawa masalah ibadat al Ghairu mu'all, ghairu mu'allalah. Ada dua penafsiran di situ Ghairu mu'allalah hbi illati falsafiy tadi. Tali rum falsafiy artinya ibadatul mahdah itu tidak akan mungkin illatnya, Alasannya kenapa? Ya ada ibadat mahdah disyariatkan Kenapa puasa wajib di bulan Ramadan? Kenapa tidak muharram? Ya kenapa solatul maghrib tiga rakaat? Kenapa tidak dua saja lebih ringkas? Ini ada ya terangkan fakihnya illatul qaiyah. Fil hikmah. Syariah syari yang tidak dapat dijangkau oleh seorang hamba. Tetapi ada beberapa lainnya dapat dijangkau. Misalnya, ya ketika seorang menyebutkan, diantara illatul gha'iyah fiz zakat ya, misalnya illat hikmat dari zakat, misalnya silaturahim ya, biasa juga ada al-rahmah kepada al-fuqara dan masyakir. Ini bisa dijangkau dengan akal. Jadi ada beberapa diantaranya yang bisa dijangkau ada juga yang di Ya tidak. Itu tentang ilang madha? Al-ghaiyya. Ta'lil falsafi. Ini tidak mutabar ya di kalangan ahli al-makasid. Ya itu tidak mutabar. Jadi ta'lil yang mereka maksudkan ahli al-makasid, itu ta'lil al-am inda usulijin. Ya, ta'lil al-usuli al-am. Tahu ya. Bisa dah? Kira sudah ya? Ya, nakibillahuna insyaAllah. Assalamualaikum.